Потім вони казатимуть, що просто не встигли кинутися на допомогу. Та насправді німа сцена тривала майже півхвилини. Потім Окамура, який весь час не припиняв запихати вільною рукою собі в рот варене м'ясо, відпустив Дженкінса. Судомно вдихнувши, той з гуркотом став на вкарачки і зайшовся кашлем. Очевидно, про появу капрала хтось одразу повідомив у службу безпеки. Бо коли Окамура спустошив обидві тарілки і приніс собі повну тацю тістечок, у їдальню, в супроводі шістьох озброєних до зубів чорних рукавів увійшла старший офіцер контролю Ніколь Енджела Ванлик. Упевнившись, що перед нею справді Окамура вона, піднявши стілець, який перекинув Дженкінс, обережно сіла навпроти нього. Дженкінса відразу кудись повели двоє її бійців. Капрал перестав жувати і загарчав, як кіт, присунувши тарілку з тістечками ближче до себе. Смачного капрале! незворушно сказала Ванлик. Смачного капрале, відповів Дой, досить точно копіюючи її інтонації. Як ви почуваєтеся? Як ви почуваєтеся, відповів капрал і знову продовжував жувати тістечка, запихаючи їх до рота цілими. Вандлек підвелася і набрала повітря в груди, вочевидь збираючись дати якесь розпорядження своїм бійцям. Аж тут у Камура виблював просто на підлогу все, що він устиг з'їсти. Його обличчя стало бліде, як віск. Він розгублено дивився на неперетравлену їжу на підлозі, нервово витираючи губи. У госпіталь його скомандувала Вандлик штурмовикам, а потім голосно звернулася до всіх. «Вам доведеться затриматися і підписати деякі документи. Цей інцидент залишиться нашою з вами таємницею». За п'ять хвилин по тому чорні рукави заводили Окамуру через чорний вхід госпіталю. Він видирався так, що малярський комбінезон на ньому порвався і тепер звисав довгим шматтям з його стегону. А витатуйовані чорні дракони звивалися на роздутих м'язах спини, наче зійшлись у двобої. Їм на зустріч трапився фельдшер, який за потреби виконував і функції місцевого патолого-анатома. Саме він учора приводив на впізнання капралового сусіда Дженкінса. Напевно, через склад розуму медик був не так вражений своїм самим фактом воскресіння покійного японця, як немислимим з погляду механіки, фактом його самостійного звільнення секції в морзі. Та секція мала ззовній простий, але надійний засув. Отже, побачивши капрала в супроводі чорних рукавів, фельдшер передусім подався в морг, розташований у підвалі, щоб прояснити цю дивну обставину. Засув потрібної секції був абсолютно цілий, Збентежений цим фактом, наш медик машинально відімкнув і знову замкнув дверцята, а потім без будь-якого сенсу їх відчинив. У середині на висовній металевій полиці лежав труп капрала Окамури, передня частина голови якого залишалася досить упізнаваною, натомість задня була повністю відсутня. Не покладаючись на спотворені смертю риси обличчя, медик узяв капрала за плече і трохи підняв. На спині покійного у вигадливому танці переплелися двоє витатуйованих чорним драконів.